Уроки фехтування. Тисни його Джезалю, тисни, не соромся. Джезаль був тільки радий слухатись. Він стрибнув уперед, зробивши випад правою. Вест уже втратив рівновагу і відступив назад. Він був не в формі, ледь-ледь відбивався своєю короткою шпагою. Сьогодні вони змагалися напівзагостреними клинками, щоб додати боротьбі трохи азарту. Заколоти ними не вдалося би, а от болісно подряпати раз-другий, якщо постаратись, цілком можливо. Джезаль збирався подарувати майорові подряпину за вчорашнє приниження. Отак. От Завдай йому! Випад, випад! Капітани, випад!» Вест незграбно рубанув, але Джезаль передбачив удар і відбив клинок. Все ще не посідаючи, і бив з усіх сил. Він хльоснув лівою тоді ще раз, Вест відчайдушно відбивав удари, аж поки вперся у стінку. Нарешті Джизель до нього добрався. Він весело зареготав, роблячи ще один випад своїм довгим клинком, але його суперник несподівано ожив. Вест вислизнув і відбив напад із прикрою твердістю. Джезаль затнувся, втратив рівновагу та вражено ахнув, коли вістря меча увійшло в щелину поміж двома каменями. Відтак клинок вирвався з його затерплої руки і застряг, похитуючись у стіні. Вест рвонув вперед, проскочив під другим клинком Джезаля і врізався у нього плечем. «Уй!» – зойкнув Джезаль і, похитнувшись, повалився на підлогу, намацуючи рукою свій короткий клинок. Клинок ковзнув по каменю, і лорд маршал Варус спритно спинив його своїм чоботом. Затуплений вістря вестової шпаги нависла над горлом Джезаля. Дідько би його вхопив, вилився він, коли усміхнений майор простягнув йому руку. Так. пробурмотів Варус, важко зітхнувши. І справді, дідько би тебе вхопив. Сьогодні ти виступив ще угідніше, ніж вчора, якщо таки взагалі можливо. «Ти знову дав майору Весту обвести себе навкруг пальця?» Джезаль сердито відмахнувся від руки Веста і підвівся на ноги. «Він не на мить не втрачав контролю над боєм. Ти дозволив, щоб тебе заманили у пастку, а тоді обеззброїли. Обеззброїли!» «Навіть мій онук не допустився би цієї помилки, а йому всього вісім!» Варус гупнував підлогу палицею. «Можете мені, будь ласка, пояснити, капітане Лютар, як ви збираєтеся перемогти у фехтувальному двобої, коли лежатимете на землі без зброї?» Джезель насупився і потер потилицю. «Ні, у майбутньому, якщо ви впадете зі скелі зі зброєю, я хочу, щоб там, унизу, ваш поневічений труп міцно стискав її у мертвих пальцях. Це зрозуміло?» «Так, маршал Леварус». Промимирив невдоволений Джезаль, подумки бажаючи, щоб старий виродок сам кинувся зі скелі. Або великої вежі. Цього вистачить. Майор Вест може скласти йому компанію. «Надмірна впевненість – це біч фехтувальника. Ти повинен ставитися до кожного суперника так, наче він твій останній. А щодо них?» – Варус скривив губи від огиди – то коли ти йдеш у наступ, то все чудово, але коли справа доходить до відступу, починається справжня катастрофа. «Майор, тебе стільки торкнувся, а ти вже впав, ніби зомліла школярка!» Вест посміхався до нього. Йому це подобалось. Неймовірно подобалось, хай його. «Кажуть, що у Бремере Дангорста опорна нога, наче сталевий стовп. Наче сталевий стовп, розумієш? Мовляв, легше зрушити будинок творця, ніж його!» Лорд Маршал вказав пальцем на обрис валетенської вежі, що нависала над будівлями двору. Будинок творця. заволав він сердито. Джезаль шморгнув носом і стукнув чоботом у підлогу. Вже всоте він роздумував над тим, щоб все покинути і більше ніколи не братися за фехтувальний клинок. Але що скажуть люди? Батько був ним безмежно гордий і без кінця хвалився його майстерністю усім, хто бажав слухати. Він спав і бачив, як його син змагається на площі маршалів перед ужалілим натовпом. Якби Джезаль покинув все це зараз, його батько помер би від ганьби, і тоді прощувай посада, прощавайте гроші і прощавайте амбіції. Безумовно, його братам такий поворот сподобався би надзвичайно. – Головне – це рівновага, – просторікував Варус. – Вся сила йде від ніг. Відтепер у твоє тренування входитиме година на колоді. Щодня! – Джезаль скривився. «Отже, маємо пробіжка, вправи з важкою палицею, стійки, година спарінгу, знову стійки і година на колоді!» Лорд-маршал задоволено кивнув. «Поки що цього вистачить. Побачимося завтра о шостій ранку. І щоб дивився на світ тверезими очима!» бороз насупився. «Дивився на світ тверезими очима!» «Я не можу це робити безкінечно, розумієш?» – сказав Джезель, важко кульгаючи до своєї квартири. Скільки цих страшних знущань може витримати людина? Вес посміхнувся. Це квіточки. Я ще не бачив, щоб старий виродок так м'яко до когось ставився. Ти йому, мабуть, дуже подобаєшся. Зі мною він і близько не був таким приязним. Джезалю не вірилось. Хіба може бути щось гірше? Я не мав такої підготовки, яка є у тебе. Він змушував мене тримати важку палицю над головою з обіду до вечора, доки вона не падала мені на голову. Майор ледь скривився, ніби сама згадка про це була болісною. Він змушував мене збігати на велику вежу і назад у повному обладунку. Він займав мене спарінгом чотири години на день щоденно. Як ти це витримав? У мене не було вибору, я не дворянин. Фехтування було моїм не єдиним шансом вибитися в люди, та й врешті-решт це дало свої плоди. Скільки ти знаєш просто людині, в котрі служить королівському полку, джезаль стенув плечима. Якщо подумати, то дуже мало. Будучи дворянином, він вважав, що їм взагалі там не місце. Але ти із шанованої сім'ї і вже капітан. Якщо переможеш у турнірі, перед тобою відкриються всі дороги. Лорд Камергер Хоф, Верховний Суддя Муров'я, навіть сам Варуз, якщо вже на то пішло. Всі вони у свій час стали переможцями турніру. Переможці правильної крові завжди сягають висот. Джезаль пирхнув. Як твій друг Зан Данглокта? Ім'я каменем повисло у повітрі. «Ну, майже завжди». «Майори Вест?» – пролинало позаду них. До них поспішав присадкувати сержант із шрамом на щатці. «Сержанти Форест, як самаєте?» – спитав Вест, тепло поплескавши солдата по спині. Він мав підхід до селюків, але Джазаль завжди нагадував собі, що і Вест від них недалеко втік. Він, можливо, і освічений, і в чині офіцера, і так далі, але якщо замислитись, у нього все одно було більше спільного з сержантом, ніж із джезелем. Сержант радо усміхнувся. Усе добре, сер, дякую, він з повагою кивнув джезелю. Доброго ранку, капітане, джезель відповів йому стриманим ківком і відвернувся, розглядаючи проспект. Він не бачив жодного сенсу у панібратстві між офіцером і рядовим солдатом, тим паче з таким потворно пошрамованим а у потворні люди Джезаля взагалі не цікавили. «Чим можу прислужитись?» – запитав Вест. «Сер, маршал Бур бажає бачити вас на невідкладній нараді. Наказано зібрати усіх старших офіцерів». Вест спохморнів. «Я скоро буду». Сержант віддав честь і пішов. «А це з якої причини?» – недбало кинув Джезаль, спостерігаючи, як якийсь клерк біжить за папірцем, що випав у нього з рук. «Через Англію і короля північан Бетода». Бест вимовив це ім'я, морщичись, так ніби від нього герчило в роті. Кажуть, він переміг усіх своїх ворогів на півночі і тепер поривається воювати із Союзом. Ну, якщо йому хочеться війни, то він і отримає, безтурботно сказав Джезаль. На його думку, війни були нічим іншим, як чудовою нагодою здобути славу і просунутися по службі. і з подовом легкого вітерцю повз його чобіт пролетів папірець, на вздогін якому біг захеканий клерк. Джизаль вишкірився, коли той пронісся повз нього зігнутий майже вдвоє у незграбній спробі спіймати аркуш. Майор схопив брудний документ і простягнув його чоловіку. «Дякую, сер!» – мовив клерк, чиє спітніле обличчя осяяла жалюгідна вдячність. «Дуже вам дякую!» «Нема за що!» – пробурмотів вест. На що клерк узлесливо вклонився і поспішив геть. Джизаль засмутився. Йому подобалось спостерігати за цією гонитвою. «Може початися війна, але зараз це найменше з моїх проблем», – Вест важко зітхнув. «Моя сестра приїхала в Адуа. Я не знав, що в тебе є сестра. Як бачиш, є, і вона тут». «І що з того?» – Джизель не мав особливого бажання слухати про сестру майора. «Може, Вест і вибився в люди, але решта його сім'ї була явно не варта уваги Джизеля». Його цікавили бідні прості дівчата, якими він міг скористатись, і багаті дворянки, з якими він міг якось одружитись. Всі інші його не цікавили. «Розумієш, моя сестра може бути чарівною, але водночас вона трохи <кій> незвичайна. Коли вона не в гуморі, краще не траплятися їй на очі. Скажу чесно, я би краще мав справу з бандою північан, ніж з нею». «Та годі тобі вести?» – неуважно мовив Джезель не надто зважаючи на те, що каже. Я певен, що вона не така вже й нестерпна. Майор повеселішав. О, як я радий те чути! Їй завжди кортіло побачити Агріонт на власні очі, і я руками обіцяв, що сам їй все покажу, щойно вона приїде. Ми, власне, домовилися на сьогодні. У Джизаля з'явилося лихе перечуття. А тепер через ці збори... Але у мене тепер так обмаль часу, заскиглив джезаль. «Я буду перед тобою в боргу. Зустрінемось у моїй квартирі за годину. Зачекай!» Але Вест уже розвернувся і пішов. «Тільки б вона не була потворною», – думав Джизаль, повільно наближаючись до квартири майора Веста і неохоче піднімаючи кулак, щоб постукати. «Тільки б вона не була опудолом. І дурепою теж. Немає нічого гіршого, ніж пробути півдня у компанії безмозкової Дівулі. Його рука була на півдорозі до дверей, коли з того боку долинули голоси на підвищених тонах». Він винувато зупинився в коридорі, прикладаючи вухо все ближче до дерева в надії почути про себе щось приємне. «А де твоя служниця?» – почувся приглушений голос майора Веста, який видавався надміру роздратованим. «Мені довелося залишити її в будинку, там купа роботи. Ніхто не заглядав у нього вже кілька місяців!» Сестра Веста. У Джизалі завмерло серце. Вона мала низький голос, як у товстунки. Джизель не міг собі дозволити, щоб його бачили в агріонті під руку з товстою дівчиною. Це могло зіпсувати його репутацію. «Але ж ти не можеш ходити по місту сама!» «Я дісталася сюди без проблем, хіба ні? Ти почав забувати, хто ми такі?» – ми? «Я можу обійтися без прислуги, тим паче, що для більшості тутешніх я сама як прислуга. Крім того, за мною наглядатиме твій друг, капітан Лютар». «Це ще гірше, і ти сама це прекрасно знаєш». «Ну звідки мені було знати, що ти будеш зайнятий? Я гадала, в тебе знайдеться час побачитися з власною сестрою». Вона не видавалася дурепою, що було добре, але лише товстою, а тепер ще й сварливою. «Хіба я не буду в безпеці з твоїм другом?» «Він непоганий хлопець, але чи буде йому безпечно з тобою?» Джезаль не зрозумів, що саме майор хотів сказати цим невеличким зауваженням. Та й гуляти агріонтом на самоті з ледве знайомим тобі чоловіком. Не придурюйся, я тебе добре знаю, що подумають люди. Срати мені на людей. Джезаль відсихнувся від дверей. Він не звик чути «віддам такі слова». Товста, сварлива і груба. Чорт забирай. Це може бути ще гірше, ніж він очікував. Джезаль укинув оком коридор, роздумуючи над тим, щоб втекти. Її вже почав вигадувати виправдання, але на його нещастя він почув, як хтось піднімається сходами. Непоміченим вшитися звідси не вдасться. Доведеться просто постукати в двері, а там чи пан, чи пропав. Він щепив зуби і злісно загупав у двері. Голоси різко замовкли, і Джизаль не тягнув на обличчя непереконливо дружню усмішку. Вперед до страждань двері розчихнулися. Джизаль чомусь очікував побачити нижчу, товстішу версію майора Веста в сукні. Він неабияк помилявся. Вона, можливо, мала трохи повнішу фігуру, ніж диктувала мода, адже хітом сезону були худорляві дівчата. Але назвати її товстою язик не повертався. У неї було темне волосся і темна шкіра, трохи темніша, ніж вважалося ідеальним. Джазаль знав, що дами по змозі повинні уникати сонця, але дивлячись на неї, він зовсім не міг згадати, чому. Її очі були дуже темні, майже чорні, на противагу модним у цьому сезоні блакитним. Але те, як вони блищали у тьмяному світлі кімнати, заворожувало. Вона сміхнулася йому. Це була дивна усмішка. Один кутик її рота піднявся вищий за інший. Він зній Складалося враження, ніби вона знала щось смішне, чого він не знав. Та все ж у неї були чудові зуби, білі та блискучі. Джизалів гнів швидко сходив на нівець довше він на неї дивився, тим сильніше вона його приваблювала, і тим менше зв'язних думок залишалося у нього в голові. «Вітаю», – мовила вона. Він, звично, розтулив рота, але нічого не вимовив. У голові було порожньо. «Ви, мабуть, капітан Лютар? Е -е -е -е -е -е -е -е. Я сестра Колома Арді», – вона ляснула себе по лобі. «Але ж я й дурепа. Колом вам, звичайно, все про мене розказав. Ви же з ним добрі друзі». Джизаль ніяково подивився на майора, який виглядав трохи вибитим з колії, і відповів йому похмурим поглядом. Навряд чи варто було зізнаватись, що до цього ранку він не мав жодного уявлення про її існування. Джизаль спробував вигадати хоча б віддалену кумедну відповідь, але на думку не спадало ані чогісінького. Арді взяла його за лікоть і, не замовкаючи ні на секунду, втягнула до кімнати. «Я знаю, що ви прекрасний фехтувальник, але мені також казали, що ваше слово навіть гостріше за шпагу. Причому настільки, що до друзів ви йдете зі шпагою, оскільки ваше слово надто небезпечне». Вона поглянула на нього очікувально. «Тиша». «Ну, промимрив він. Так, я трохи фехтую. Жалюгідно. Просто жахливо». «Це точно той самий лютар чи до нас завітав якийсь сидівник?» Вони оглянули його з дивним виразом, який було непросто розтлумачити. Мабуть, такий же вираз мав Джезаль, коли оглядав коня перед покупкою. Обережний, уважний, пильний і навіть трохи зневажливий. «Схоже, навіть садівники мають прекрасно пошиті мундири». Джазель майже не сумнівався, що його образили, але він був надто зайнятий вигадуванням дотипів, щоб приділяти цьому зайву увагу. Він зрозумів, що пора щось сказати, бо інакше доведеться провести увесь день у ніяковій тиші, тож він розкирив рота і поклався на удачу. Перепрошую, якщо я здався вам приголомшеним, але майор Вест геть непривабливий чоловік, тож хіба я міг очікувати, що його сестра виявиться такою кралею? Вест пирхнув від сміху. Його сестра вигнула брову і почала рахувати бали, загинаючи пальці. «Трохи образливо для мого брата це добре. Трохи кумедно, що теж добре. Чесно, що тішить і надзвичайно приємно для мене, що звичайно прекрасно. Хоч і сказано трохи запізно, але загалом варте мого очікування». Вона поглянула Джезалю в очі. «Може, друга половина дня і не минена марно». Джезаль сумнівався, чи сподобалось йому останнє зауваження і те, як вона на нього дивиться, але йому подобалося дивитися на неї. Тож він був ладен і надалі все її вибачати. Жінки, яких він знав, особливо вродливі, врідко говорили щось дотепне. Він припускав, що їх просто вчили посміхатися, кивати і слухати, поки розмовляють чоловіки. Загалом Джезаля такий стан справ влаштовував, але сестрі Веста... Личила кмітливість, і тим вона неабияк зацікавила його. Арді, безумовно, не була товстою чи сварливою. Тут сумнівів не залишалося. А щодо вульгарності, то хіба вардливі люди можуть бути вульгарними? Вони просто незвичайні. Він почав міркувати про те, що друга половина дня, як вона казала, можливо, мине і не марно. Вест рушив до дверей. «Схоже, мені пора залишити вас удвох, щоб ви могли спокійно одного з одного понасміхатись. Мене очікує лорд Маршал Бур. Не робіть того, що не зробив би я, гаразд?» Зауваження, здавалося, стосувалося джезаля, але Вест дивився на свою сестру. «В такому разі нам дозволено все, що душа забажає», – зауважила вона, зустрівшись поглядом з джезалем. На своє здивування він залився рум'янцем, як маленька дівчинка, кашлянув і втупився в свої черевики. Вест закотив очі. «Заради цього святого», – мовив він, зачиняючи за собою двері. «Бажаєте випити?» – запитала Арді, наливаючи в келих вино. «Наодинці із вродливою молодою жінкою». Хоча для Джезаля це і не було щось надзвичайне, проте він все одно почувався менш впевнено, ніж зазвичай. «Так, дуже вам дякую». Так, випивка – це саме те, що треба, щоб заспокоїти нерви. Вона подала йому келих і наповнила ще один собі. Він замислився, чи слід молодій дамі пити в цей час доби, але було б безглуздим про це говорити. Зрештою, вона ж не його сестра. Скажіть мені, капітане, звідки ви знаєте мого брата? Ну, він мій командир, і ми разом фехтуємо. Його мізки потроху відновлювали роботу. Втім, ви це і так знаєте. Вона всміхнулася йому. Звичайно, але моя гувернанка завжди казала, що молодим чоловікам треба давати виговоритись. Джезель невдало закашлявся і пролив трохи вина на свій мундир. «О, чорт!» – сказав він. «Ось, потримайте хвилинку». Вона тицнула йому свій келих, і Джезель бездумно взяв його і тільки тоді зрозумів, що його зайняті обидві руки. Коли вона почала тицяти його груди білою хустинкою, він не зміг противитись, хоча така її поведінка була доволі зухвалою. Чесно кажучи, він, можливо, і опирався би, якби вона не була такою красою. Джезель міркував, чи вона хоч усвідомлює, яка прекрасна картина постає перед його очима у викоті її сукні. Ну, звичайно, ні, куди там? Вона просто новенька тут і поки що далека до вишуканих манер. Це ж звичайна сільська дівчинка і все таке. Але ж яка картина, чорт, забирай. Ну, ось так краще, сказала вона, хоча Тицяняк хустинкою нічого не змінило. Принаймні, на його мундирі. Арді забрала в нього келихи, худко перелила свій, звично закинувши голову, і поставила їх на стіл. «Будемо йти?» «Так, звичайно, ой!» І Джизаль подав їй свою руку. Арді невимушена чи вела його коридором вниз сходами. Він занімів від шквалу словесних випадів, а його оборона, як раніше цілком слушно зауважив маршал Варус, була слабкою. Джезаль відчайдушно відбивався, поки вони перетинали широку площу маршалів, але він заледве був спроможний вставити всяке-таке слово. Здавалося, що саме Арді жила тут роками, а не отесою з провінції був Джезаль. «Це там палата воєнної слави?» – вона кивнула на нависаючу стіну, яка відокремлювала штаб армії Союзу від решти Агріонта. Саме так, там знаходяться кабінети лорд-маршалів і таке інше, а ще казарми, арсенали і... Е... Жезаль затнувся. Йому нічого більше не спадало на думку, але Арді прийшла на допомогу. Отже, мій брат зараз десь там. Він, мабуть, досить знаменитий солдат. Першим прорвався крізь пролом під час облоги у і тому подібне. Так, майора Весла тут дуже шанують. Але він буває таким занудою, правда? Дуже полюбляє виглядати загадковим і заклопотаним. Вона зобразила легку відсторонену посмішку і замислено потерла підборіддя. До як робив її брат. Арді передала образ настільки чудово, що Джезаль мав би засміятися. Але він почав переживати, що вона йде надто близько біля нього і надто інтимно тримає його за руку. Ні, він аж ніяк не проти. Радше навпаки, але на них дивляться люди. Арді, мовив він. А це, напевно, але королів. Е, так, Арді. Вона роздивлялася величну статую Харада Великого, чий суворий погляд був спрямований кудись удалечінь. Це Харод Великий? – запитала вона. Е, – Так, у темні віки, задовго до Союзу, він воював за те, щоб воз'єднати три королівства. Хард Великий став першим верховним королем. – Ну ти й дурень, – подумав Джезель. – Вона це і без тебе знає. Це всі знають. – Арді, я гадаю, що твій брат був би... – А це Баяс, перший з поміжмагів? – Так, він був найвидатнішим радником Харда. Арді... «Це правда, що для нього досі тримають місце у закритій раді?» – заля захопили зненацька. «Я чув, що там стоїть вільний стілець, але я не знав, що вони всі виглядають такими серйозними, правда?» е, «Гадаю, тоді були серйозні часи», – відказав він, криво усміхаючись. Проспектом на величезному змиленому коні, відсвічуючи на сонці золотими крильцями шолома, дрібні службовці розбігалися, даючи йому дорогу, і джезаль також спробував м'яко відвести Арді в бік. На його невелике здивування вона не рухнулася з місця. Кінь пролетів за кілька дюймів від неї так близько, що вітер здійняв її волосся джезалю в обличчя. Вона обернулася. Від хвилювання її щоки розрум'янилися, а в усьому іншому на ній ніяк не позначився близький подих смерті. «Це був лицар Герольд?» – запитала вона, коли знову взяла Джизаля під руку і повела в гліб алеї королів. «Так», – пискнув Джизаль, гарячково намагаючись оволодіти своїм голосом. «На лицарів Герольдів покладена велика відповідальність. Вони передають послання королю у кожній куточок Союзу». Його серце втишилося. І навіть за кругле море в Англію, Дагоску і Вестпорт. Їм довірено говорити від імені короля, і тому вони можуть розмовляти лише про королівські справи і ні про що інше. Коли я добиралася сюди, з нами на човні був Федор Ван Хадден, лицар Герольд. Ми розмовляли й декілька годин. Джезаль зробив безуспішну спробу приховати своє здивування. Ми говорили про Адуа, про союз, про його сім'ю. До речі, згадувалось і твоє ім'я. Джезаль знову не спромігся приховати збентеженість. «У зв'язку із прийдешнім турніром...» Гарді нахилилася до нього ще ближче. Федер висловив думку, що Бремер Дангорст розіб'є тебе в пух і прах. Джезаль ледве не похилинувся, але зробив гарну міну при поганій грі. «На жаль, багато хто дотримується цієї ж думки. Але сподіваюся, що не ти?» Вона зупинилася і стисла й долоні, серйозно поглянувши йому в очі. «Я впевнена, що ти здолаєш його. Щоб там не казали. Мій брат дуже гарно про тебе відгукується, а він скупийно похвалував». Е -е -е, промимрив Джезаль, в його пальцях приємно поколювала. Її очі були такі великі і темні, що він відчув, що розгубив усі слова. Вона якось поособлимого покусувала свою нижню губу, і через це він забував про все на світі. «Пригарно похвал губу. Він і сам був би не проти її трохи покусати». Що ж, дякую, Джезаль дурновато всміхнувся. Такий він який парк, сказала Арді і відвернулась від Джезаля, милуючись зеленню. Він навіть гарніший, ніж я уявляла. Ем, ага. Це так чудово бути в серці всього. Я провела півжиття на задвірках. Тут, мабуть, ухвалюють стільки всього важливого, і тут так багато видатних людей. Арді провела рукою по листю верби, що росла біля дороги. Колем хвилюється, що на півночі може розпочатися війна. Він переймався моєю безпекою. Мабуть, тому і хотів, щоб я приїхала сюди. На мою думку, його хвилювання даремні. А ви як гадаєте, капітане Лютар?» За кілька годин до цього він був у блаженному невідненні щодо політичної ситуації, проте зараз потрібна була якась осмислена відповідь. «Ну, мовив він напружено згадуючи ім'я, а тоді полегшено продовжив. Цього обетода не завадило б провчити». «Кажуть, на його боці двадцять тисяч північан». Вона нахилилася до нього і прошепотіла. «Варварів? Дикунів?» «Я чула, що він іще з живих полонених здирає шкіру». Джизаль подумав, що це навряд чи годяща тема розмови для молодої леді. «Арді!» – почав було він. «Але я впевнена. Поки нас захищають такі чоловіки, як ви і мій брат, нам, жіноцтву, нічого турбуватися». І вона відвернулася та підреботіла далі доріжкою. Джезалю знову довелося прискоритись, щоб її наздогнати. «А то будинок творця!» Арді кивнуло в бік похмурого обрису велетенської вежі. Е, «Так, це він. І туди ніхто не заходить?» «Ніхто. Принаймні, за моє життя такого не траплялось. Міст суворо охороняється». Він кинув на вежу похмурий погляд. Тепер йому здавалось дивним, що він ніколи про неї не замислювався. «Коли живеш в Агріонті, на вежу не звертаєш уваги». Просто сприймаєш її як належне. Гадаю, вежу опечатали. Опечатали? Арді наблизилась до нього майже впритул. Джезаль озирнувся, але на них не дивились. Хіба не дивно, що ніхто туди не заходить? Хіба це не загадково? Він майже відчував, як вона дихає йому у шию. Я маю на увазі, чому ви просто не знести ці двері? Джезаль відчув, що йому надзвичайно важко зосередитись, коли Арді так близько. Він задумався на мить... На одну жахливу і захопливу мить, чи вона, бува, не фліртує з ним. Але ж ні, звичайно, ні, вона ще не звикла до міста, от і все проста собі сільська дівчина, хоча вона нахилилася, зовсім близько. Якби вона тільки була трохи менш звабливою чи трохи менш впевненою, якби тільки вона була трохи менш сестрою Веста, він прокашлявся і укинув оком доріжку, марно сподіваючись знайти, на кого відволіктись. По доріжці йшло кілька людей, але жодного з них він не знав. Окрім, чари Арді раптом розсіялись, і Джезель відчув, як його шкірою забігали мурашки. В їхній бік кульгала, спираючись на палицю скоцьорблена, надто тепло вдягнена, як для такого сонячного дня, постать. Чоловік ішов, згорбившись із кожним кроком, наче здригаючись, тому швидкіші перехожі намагалися оминати його стороною. Джезаль спробував відвести Арді вбік, поки він їх не помітив, але вона вміло вивернулася і попростувала прямо до кульгаючого інквізитора. Він звів голову, коли вони наблизились, і його очі зблиснули, впізнаючи Джезаля. У того завмерло серце. Тепер подітись було нікуди. «О, капітане Лютар!» – дружній мовив Глокта. І, присуваючись трохи заблизько, взявся трясти йому руку. Радий вас бачити. Я вражений, що ворус відпустив вас так рано, певно, він на схилку літ злагіднів. Лорд маршал, як і раніше, надзвичайно вимогливий, огризнувся Джезаль. Сподіваюся, мої практики не завдали вам клопоту того вечора, інквізитор сумно похитав головою. У них немає жодних манер. «Жодних манер, проте у своїй справі вони найкращі. Присягаюся, що в короля не знайдеться ще двох настільки цінних слуг. Гадаю, ми всі, кожен на свій лад цінні для короля. Голос Джизеля прозвучав трохи войовничіше, ніж йому хотілося б. Проте, якщо оглок то це і зачепило, то він того ніяк не виявив. «Безперечно. Я, до речі, не впевнений, чи знайомий з вашою подругою». «Мабуть, ні. Це...» «Насправді ми зустрічались». Сказала Арді, подаючи руку інквізитору, чим неабияк здивувала Джезаля. «Арді Вест!» Глокта звів брови. «Не може бути!» Він силовано нагнувся, щоб поцілувати її руку. Джезаль побачив, як його губи скривилися від болю, коли він випростався, але незабаром без зуба посмішка повернулась. «Сестра Колома Веста! Але ж ти змінилась!» «Сподіваюсь, що до кращого!» Засміялася вона. Джезелю стало вкрай незручно. Ще пак, відповів глокта. Ви теж змінилися, Занде, арді раптом спохмурніла. Наша сім'я за вас так переживала. Ми всі сподівалися, що ви повернетеся цілим і неушкодженим. Джизаль помітив, як обличчя глокти сіпнулось від Судоми. А коли почули, що вас поневічили, як ви почуваєтесь? Інквізитор зиркнув на джезеля холодними, мов у смерті очима. Джизаль втупився у свої чоботи, відчуваючи, як до горла підступає страх. Він не мав жодної причини боятися цього каліку, чи не так? А все ж він віддав би все, аби опинитися зараз на фехтування. Глокта витріщався на арді. Його ліве око ледь посмикувалось. І вона відповіла йому спокійним поглядом, сповненою тихої стурбованості. «Я в порядку, наскільки це взагалі можливо». Його обличчя не було дивного виразу. Джизалю зробилося моторошно. «Дякую, що запитала. Справді, нікого іншого це не цікавить!» Запала ніякого тиша. Інквізитор крутнув шиєю, і в ній щось голосно хруснуло. «О!» – мовив він. «Так краще! Що ж, було приємно знов побачитися з вами. З вами обома. А зараз мене кличе «обов'язок». Він подарував їм ще одну огидну усмішку, а тоді пошкандибав геть, підволікуючи лівою ногою по гравію. Арді понура дивилася на його скрючену спину, поки він повільно похитуючись з «Це так сумно!» – тихо промовила вона. «Що?» – пробурмотів Джизель. Він думав про великого білого виродка на вулиці, про його прищурені рожеві очі, про чоловіка з мішком на голові. «Ми всі кожен на свій лад цінні для короля». «Безперечно!» Джезель мимоволі здригнувся. «Вони з братом були доволі близькі. Він жив у нас одного літа. Моя сім'я так цим пишалася, що було аж соромно. Вони з колемом щодня фехтували, і він завжди перемагав. А як він рухався? Це треба було бачити. Зандан в локта. Він був справжньою зіркою Союзу. На її в устах знову майнула знаюча півусмішка. «А тепер, кажуть, цією зіркою стали ви?» Протяг Джезаль, сумніваючись, хвалить вона його чи не сміхається. Він не міг позбутися відчуття, що того дня він програв двічі – один раз брату і один раз сестрі. Втім, він неабияк радів, що більшого прочуха дістав від сестри.